Vazdojmë në ledzimin e librit, shërfosun në timam bër beharit me komentimin e Shekhe Rëbi Elmed Khali Hafidha Hullah. Kemi ngell të pika ku e shpjegum një pjesë të saj, pika 51 ku ka thonë autori Rahimahullah, shdoherë kur dëgjosh ndo një transmitim prej Gjurë më vedë më thënë të pengamerit sëllallahu në sëllimë, do thëtë prej hadithit pengamerit sëllallahu në sëllimë, ose i përfësin edhe fjalë të Allahu të subhanahu wa ta'ala, kur të gjosh diska që nuk e kaplon mendja jote, atëherë thotë e ke obligim të nënstrohesht, të besosh edhe atë që nuk e, kupt, nuk e ke kuptu, tja lëshë Allahut subhanahu wa ta'ala dhe tja shiknachur me atë që ka zbrit Allahut sëpse ajo që ka zbrit në kuranë dhe e që është në sunetin e pengamerit sëllë Allahun e sëllëm është gjitha shpalje prej Allahut edhe thotë mos komento ose mos mos i ebë dhe më thonë shpjegim asë një fjale me ebëshin të ndë ose si pas mendje stëndë Sëpse besimi në ato që i ka shpallë Allahu është obligim, kurse kush i komenton ato me mendje në vetë, ose i refuzon ato, nuk i pranon, atëhere, dëmë thënë, aja është gjëhmi, uh, pra nuk është pasu e si Kurani dë Sunetit, po është prej grupit më të devijuar, një prej grupeve më të devijuar të Islamit, ose uh, Allahu Alem a ka hisë në Islam. E... Uh, Shembu i ka pru prej atyre teksteve që ka mundësi mos t'i kuptoje dhe njëherë njëri ju. Si që është përshemull, hadithi, kulubul i badi bejnë, usbuainimin asabi e rrahman, azzeve gjellë, dhe thëtë, zemrat e njërëzve janë mes dy gjishtave të Allahut subhanahu wa ta'ala, ose hadithi, inë Allahet e Baraka wa ta'ala, jenë zilu ila sëma i dunja, pra Allahu zbret në qjellën e tokës në 1/3ën e fundit të natës. Edhe gjithashtu hadithi që tregon se zbret në ditën e në ditën e Arafatit. Edhe zbret ose vjen ditën e gjykimit. Gjithashtu në hadithin ku thuhet ë në Xhehenem vazdon, do të thonë, vazhdohet hidhen njerëz në Xhehenem. Dheri sa Allahut javar kambën përmbi. Pashtu hadithi, dheri këtu, diçka për i këtyre shpjegum, qka në shkuptimi tyre, edhe vetëm i përmenda për, për kujtim. Kemi mbet të hadithi, ku ka thonë, për nga meri sallallahu në sellem, se Allahu thot, një hadith më gjatë, dhe nëse ti e vjen të kun duke e cur, unë e vitë ti duke vrapu. Pashtu, hadithi se Allahu zbret, pra e përserit, hadithin zbret në ditën e Arafatit. Hadithi, khalq Allahu adhene ala suratihit, më thënë se Allahu e ka kriwa adhemin në formën e ti. Hadithi, gjithashtu, kë ka thënë për nga Amiri sallallahu alaihi sallam, rëjtu rabbi fi ahseni sura, dhe më thënë e kam paë zotin tim në formën më të bukur, ve hadithat e ngjashme. Pra, të gjitha këto, thot hadith, këto hadithe ose të tjera të ngjashëm me to, nëse nuk i përfshin mendja jote ose nuk ke kuptim detyri për to se ç'është domethënia tyre, atëherë kuptimin ja lë Allahut edhe beson do i dorzohesh atyre i nënshtrohes edhe ë je i knachur me atë që e ka zbrita Allah, du më thënë nuk këndërshon asë gjepre të tyri. Nëse e komenton me, si pas mendje stane, pa pas dituri prej kuranit dhe sunetit, atëherë, du më thënë, ose e refuzon atë nuk e pranon, du më thënë, atëherë, nuk, është aj njeriu i til, du më thënë, është sikur gjepre të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe kemi mbet të hadithi, hadithi që është hadith kutësi, ku thotë Allah subhanahu wa ta'ala, nëse robi im më afrohet mua një plombë, unë i afrohen një parakra, ose një bryll. Nëse më afrohet një parakra, unë i afrohen një hap. E nëse më vjen robi duke e cur, unë i afrohen ati, ose unë i shkoj ati duke vrapuar edhe vaston në do të them ose sigur janë hadithe tjera me këtë kuptim. Ktu Shehrabia Hafidhahullah e ka pruf fjalën e Ibn Kainit, që është e gjatë, do të them disa faqe, nga libri me daru ssalikin. Ai shpjegon me fjalë të thjeshta, do të them për ta kuptuar tamam do më thanje në këti hadithi, ose kësaj fjale të Allahu subhanahu wa ta'ala, se është hadith këtësi. Edhe, thot, e, Ibn Kajmi Rahimadhan, me darit zhustalikin, kër fletë për dashurin. Dhe më than edhe dashuria është një prej adhurimeve, i badet e vendaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, aj, që e do dikan, që limi i ti është që shpirtin e ti ta lidh me të dashurin e vetë, edhe që gjithjetën ta kalojë për ta shtu edhe ta, për ta përforcu dashurin e ti, edhe për ti përforcu shkacet e, që shtojnë dashurin, ndaj ti ose dashurin e ti ndaj këti. Edhe, thot, e, dhe më thënë punon këta, pas ta i hipë në skallë matë lartë, çë është kërkimi i dashurisë së tij, edhe arritja e dashurisë së tij. Domethënë ai që e do Allahun, një herë punon për të përforcuar skaçet ose për të shtuar skaçet që përforcojnë dashurinë të ti ndaj Allahut. Edhe kur të arrijë një shkallë më të lartë të dashurisë, atëherë punon për ta fituar dashurinë e Allahut ndaj tij. Edhe duke mos e lanë mbrapsht edhe atë kërkesën e parë. Ather, domethën kur mrin në skallë më të lart, ather realizohet ajo që ka thënë Allahu, un bëhem shikimi i tij, me të cilin shikon dëgjimi i tij, me të cilin dëgjon. Ë kështu me radhë. Domethën se ai, ather nuk dëgjon tjetër, vetëm se atë që e kënaq Allahun, edhe nuk sikon tjetër përveçse diçka që e kënaq Allahun edhe që lidhet me Allahun. <clears throat> Ë, domethën se ather e njeriu mundohet të jafrohet Allahut e, duke e ruajt dasurin e ti edhe duke e kërku edhe më shumë, du më thënë, dasurin e Allahut ndajti. Atëher, atëher vazhdojnë du më thënë i përvesh krahët për ta realizu e, për ta arrit, du më thënë, dasurin e Allahut ndajti me e, veprat shpirëtërore, du më thënë, me veprat e zemrës si që janë këthimi të këllohu më bështetja në Allahun, frika dhe shpresa në Allahun kjo këto me zemër kurse me gojë vazdon në përmendjen e Allahut, në leximin e fjalës së Allahut, në lutje ndaj Allahut, kurse me gjymtyr të tij vazdon domethënë në ibadete dhe në ato që është bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Domethënë se njeriu për në lidhje me këtë fillon duke bërë vepra të dukshme që afrojnë tek Allahu. Pastaj arrin në shkallën e afrimit tek Allahu dhe e, më, më tej duke vazhduar me këto vepra arrin në shkallën e afërsisë ndaj Allahut. Do të thonë janë 3 shkallë. Shkalla e parë është kërkimi i veprave të dukshme, s'kan veprave të jashme për e, që janë për afrim tek Allahu. Hapi i dytë është afrimi, vetë afrimi për ka Allahu. Do të thonë shkon njeriu duke ju afru Allahut, kurse hapi tretë është afrësia të këllahu. Dhe më thënë atërë e kërë afrë, e arrinë afrësin të këllahu, edhe e ndjenë, dhe më thënë se Allahun e ka afrë. Edhe atërë e zdo gjithë që ka banë, banë vetëm për Allahun dhe vetëm me Allahun subhanahu wa ta'ala. Këto janë tri shkallë, dhe më thënë që ka nuk ka mundësi të përskruhen ma mirë, së sa nat hadith për të cilën jemi duke fol, ka thënë ibn Kajimi se sa nat hadith që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se njeriu, do të thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e transmeton prej Allahut, se njeriu kur i afrohet një pllumb, do thotë i afrohet një pllumb Allahut, edhe e ndjen qetësinë e afrimit ka Allahu. Atëherë Allahu ja mundësën ati që ta shioj edhe më shumë afrimin ka Allahu. Edhe atëherë vrapon edhe më shumë. Atëherë kjo e, është do me thanja fjales se Allahu ja afrohet një bryll. Atëherë kërë vrapon, kërë filon edhe më shumë të afrohet, në dhe në kjo akoma nuk është e cje. Njëherë afrohet një plamë. Pastaj Allahu ja afrohet më shumë. Dëmë thënë ja hapë rukë të afrimit, ja hapë zemrën, sytë, mendjen, dëmë thënë që ta knatsin, tashioj e knatsin e afrimit ka Allahu dhe atër e ndjenë se Allahu jeshtë afru ati më tepër. Kër ti afrohet më shumë, atër e aj mundohet edhe më shumë mu afru. Pastaj kër të ndjej edhe, edhe pak më bëllësin e afrimit ka Allahu, fillon me hec drejt Allahut. Në më, më thënë ja vetëm një plan, po se një bryll, po fillon atër e me hec pandër prerje, pra me më shumë vepra, me më shumë përullje, e kështu me radhë, dhe më thënë, filon me eqë tek Allahu, e atëherë, thotë Allahu, unë filoj me vrapu, këhaj, dhe thotë se jahap edhe më shumë, edhe e banë më shumë të ketë dësir edhe vullnet edhe të ketë përmalim, dhe më thënë, për mjafru edhe më shumë Allahut, sikur, si dhe më thënë, hadithi qëndronë këtu, thotë Ibn Kaimi, që t'i jape njeriut t'a kuptojë e këtë kuptoj me krahësim. Dëmë thënë, sa ma shumë që i afrojët njeriut Allahut, aq ma shumë Allahut e afronë atë ka vëtë vetëja. Dëmë thënë, e jepë si shpërblim, sepse Allahut gjithmonë, pra robi gjithmonë fitonë pre Allahut më shumë se sa i ofronë. Dëmë thënë, nëse jepë pak diçka, për Allahut, Allahut ashtonë atë me shpërblim të ati lojët, të asaj vepre, mirë po, shumë fish ma tepër. Si që ka thonë Allahume edhe për vepre atjera në librin e ti, du më thonë, kër njeri u ka vështirësi, kër njeri u ka vështirësi, bie në sprovë që me ba diqka që e hidhranë Allahume. Dhe më thonë, kër është ngusht, kër është ndë një vështirësi, Kër kanë dhe një nevoj të madhe, atëherë ashtë ispravum që të baje diçka që ja ka ndalu Allahu. Mirë për po nësaj vazhdonë vazhdon durimin edhe i friksohet Allahut edhe në të gjendje, thotë Allahu atëherë i, ha, i hapati rrugdalje. Dëmë thënë, më men jetë të killahë, je gjallëhu më kreja, dëmë thënë, kush i frikohet Allahut, Allahu i hapë rrugdalje ve i rzqeu min haithu la yahtasib edhe e furnizon pe aty ku nuk e ka mendu. Do thot kur a sen gustimin furnizim i sevs tirshit edhe vazdon njeriu qe qitir, qe ti rrie per pik, do me thon takuas frikes ndaj Allahut edhe nuk e, dorzohet, as ti bindur se vjen se rrugdalja vjen vetem per Allahut edhe as ti bindur se risku vjen per Allahut, Allahu ja jep atë shpërblim sum masum. Do me thon i bën rrugdalje edhe furnizon prej aty kanë nuk e ka mendu. Do të thonë ai njeriu normalisht planifikon edhe pret diçka se do t'i vijë furnizimi nga kjo anë ose nga ky njeriu ose nga kjo. Mirpafallau ja sjell si furnizimin prej atij ku nuk e ka llogarit. Pastaj thot hu men yetu, hu men yetawakkal ala llahi fa huwa hasbu. Kush mbështetet në Allahun, Allahu do t'i mjaftojë atij. Do thot do ta bëjë Allahu që më s'ket nevoj të mbështetet as kuj tjetër. Pra aj që e ka mbështetjen e si në qertë në Allahun, Allah huja jepë si sh, sh shpërblim që aj do t'i mjaftoj ati për mbështetja dhe nuk do t'ket nevoj të mbështetet e, dikush tjetër. <coughs> e, gjithashtu edini për e, shahidin, të më thanë ka shpërblime shumë më dha. Edhe ajo kur ai aj e ka ofruar jetën e vet për Allahun subhanuhu te ala, atëherë Allahu më ska shpërblen, e shpërblen me një jetë që është e përsosur, edhe jetë që nuk mund, domethënë është jetë e nderit edhe e krenarisë. Do ja, të thëjë ja shpërblen me atë që e ka dhënë, po ja shpërblen shumë më shumë. Po ashtu, kush jebë diska për Allahun prej pasurisë të ti? Allahu jashtë përblen me pasurisë matë madhe dhe sumë matë mirë të më të këllahu. Gjithashtu, ka thanë Allahu, fedhkuruni edhkurkum. Veshkuruli, vëllatek furun. Pra, më përmendi mua dhe ndo t'ju përmendi ju. Si ka thanë gjithashtu, Allahun hadith kutësi që transmetën për nga mirë, sallallahu anem sëllem. Thotë Allahu, kush më përmendi mu në vetë vete? unë e përmendja vetvetë. A kuptohet se përmendja e robit ndaj Allahut ose përmendja e Allahut, do të thonë që e bën robi, nuk është diçka në krahasim me atë kur Allahu e përmend robën e tij. Do thotë, nëse robi e përmend vetvetë, nëse robi e përmend vetvetë Allahun, Allahu e përmend vetvetë robën e tij. E kjo është ky është përblim, do të thonë Shumë me i madhë edhe i pak rahasueshëm. Edhe ka thënë u amën dhekerën i fi melein, dhekerëtu hu fi melein, kajri minhu. Kusë më përmendë për para një grupi, për para, dëmë thënë, disa vetëve, unë do të përmendi atë, për, at, unë do të përmendi atë, para një grupi, shumë më të mirë se aj grupë, këmë ka përmendë ajtë, dëmë thënë, kusë e përmendë Allah, Allah unë vetë vete, Allah unë dhe përmendë atë, gjithashtu. E kush e përmendë Allahun për para njerëzve, Allahu e përmendë atë për para banorve të gjenetit, dëmë thënë që janë grupë shumë me i mirë, sësa grupi kërë ka përmendë Robi. Pre kësaj, dëmë thënë, i kuptojmë, dëmë thënë, një në këtyre hadithëve, kush më afrohet mua një plombu, një afrohet më ati, ati një bryll e kështu më radhë. Dëmë thënë, se Robi gjithmonë pre Allahut fitonë suma som se sa ajo që e ka dhën. Edhe kështu krahasojni të gjitha veprat. Do të thonë çka kërkohet prej robit është diçka shumë e vogël. Edhe kërkohet <coughs> prej asaj që ta ka dhën Allahu gjithashtu. Do të thonë Allahu nëse ti jep shëndet, ta kërkon prej ati aljerimin, që është shumë pak, do të thonë krahasim me 11 muaj ku Allahu të jep me hëngër, me pijë, e kështu me radhë ta kërkon Ramazan agjerimin. Pastaj për atë agjerim çshpërblen shum, do të shumë. thonë shum fis, edhe e me spërblim me shum më të madh. Edhe gjithashtu nëse Allahu të ka dhënë pasuri, pasi pasi ta ka dhënë, atëherë për asaj pasuri e kërkon 2.5%, që është një shum, një sasi shumë e vogël. Pastaj për atë 2.5% që e jep ti, Allahu të çpërblen me shum fisin e shum fisin e asaj. Me shpërblime matë mira, dëmë thënë me gjënetin që është, pra nuk shpërblen me pasurit njajtë, për me pasurit që janë shumë më shumë në gjënetin ku ka thënë për nga meri sallallahu anem sallim në të ka knatësi edhe shpërblime që syri nuk i ka pa, veshë i nuk i ka dëgju dhe asë nuk i ka shku në tërmendë dhe një njeri ju, dëmë thënë asë mund të imaginoje askush knatësit edhe shpërblime të gjënetit dava to janës probleme pra për atë që e ka dhën Robi prej asaj që ja ka dhën Allahu subhanahu wa taala. Pra gjithmonë Robi është fitues në lidhjen e tij me Allahun e Lartësuam. Kjo është sa i rëndësishme kësaj pjesë për ta kuptuar deri diku hadithin që ka përmendë këtu Imam Berberheri rahimahullahu. Pra nëse nuk Nëse nuk i, nëse nuk e kishte kuptuar maheret, dhe më herët, do të thonë çka është obligimi jon, të nënshtrohemi edhe ta pranojmë edhe të themisajos prej të gjitha këto janë prej Zotit ton, edhe ne i besojmë natyrë, kurse kuptimin e tyre më së miri e di Allahu subhanahu wa taala, pastaj e din ata të cilëve Allahu u ka dhënë detyrë. Ëh tjetër gjë që mund të jetë problematike për e, kuptimet e njerëzve është fjalët ku përmenden se Allahu është me robrit e vet. Do të them po flasim për temën e emrave dhe cilësive ku kanë bërë devijime grupet e devijuara. Do them ata që kanë devijim të përgjassimit me këto hadithe i kanë strëmbru hadithe dhe ajete, i kanë strëmbru edhe kanë Me to i kanë fukë dyshimet e përngjasimit. Kërse ata që i mëhojnë emrat dhe cilësit e Allahut edhe kanë këtë dëvim, ata i kanë shtrembru duke hikë prej përngjasimit edhe i kanë mëhu krejtësisht prej Allahut. Kërse besimi e hlusu në vërgjema është pohimi i tyre, ashtu si i ka zbrit Allahu, edhe ashtu si i takon madrisë Allahut subhanahu wa ta'ala duke mos i përngjasu edhe duke mos i shtrembru. E, në argumentet ku përmendet se Allahu është me ju, është me me robrit ose këtu me radhë që do t'i përmendim më vonë. Çka kanë thënë njerëzit e, e mohimit, do të thonë ata që i kanë mohuar emrat dhe cilësitë e Allahut, kanë zha në një devim edhe më të madh dhe kanë thënë se Allahu është kudo. Do thonë, mos i thotë se Allahu është me ju, do thotë se është pran ju ose e sikur në këto hadithet që përmendëm se Allahu afrohet, i afrohet robit, atë afrimin e kuptojnë si afrim du më thënë me, në vend, distant, zvoglimi distancës mësë robit edhe Allahut. Kërse kjo nuk është e, qëlimi, sëpëse si dhe të asëqerojë këtu prapi për në kaimi, kur të arrimë ati më mirë. Thotë, arabishti thënë kësaj me ije, du më thënë të qenit me. Shka do të thotë, me, me dikam. Si shka thënë Allahu, vëhue me akum, ejne me akuntum. Dëmë thënë, a jastë me ju, kudo që jeni. Kjo me ije, dëmë thënë të qenit me, ashtë dy loje. Dëmë thëtë, një ashtë dhojë i përgjithësëm, edhe një i veçantë. I përgjithësëm ashtë, ajo me ije, që përfësin dituri edhe përfësirje, dëmë thënë me ije fuqinë edhe me, e, me me ato cilësit Allahot me këtë kuptimë. Dëmë thënë se, ajo është me ju, ju di, edhe ajo është i fuqishën nda jush, nuk është larkë prejusë, dëmë thënë se mundet me prusë përblimin edhe dënimin e sëmerad. Kjo i drejtojët të gjitha kryesave, vëhue me akum, ejne me akuntum, dëmë thënë, Allahot është me ju, kudo që jeni. Ose sikur në ajetin, Ma e kunu min nëgjwa thëllathetin illa hua rabi'uhum. Në më thënë, shdoherë ku flasin tre veta, Allahu është i katërti. Vëla khamsetin illa hua sadisuhum. Ose ku flasin pes veta, Allahu aty është i gjashti. Vëla edna min dhalika, vëla ekthara illa hua ma'hum, ejnë ma kanu. Në më thënë edhe s'ka, ose ma shumë, ose ma pak ku flasin, përvecë Allahu është me ta, këto që t'jenë. Kjo ma'ije, ë Pra diturija, dëgjimi, shikimi, fëqia e Allahut që është kudo, që nuk mund t'ike asëgjë Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe me ije e veçantë, që është afërsia, edhe ndihma, si që është në e, ajetet, Inna Allahe me alledhine të qaw, walledhine hun muhsinun. Dëmë thënë, Allahu është me ata që janë të devotëshëm, edhe ata që janë pa mirës ose në ajetin, Inna Allahe me assabirin, dhe më thënë, Allahu është me durimtarët. Edhe gjithashtu në ajetin, Wa inna Allahe leme al muhsinin, dhe më thënë, Allahu është me bëmirësit. Pra në këto tekste, me të këtila, kjo është me ije e vëcant, që dhe thotë se Allahu është afer me ta, i do, i ndihmon, i ruën, edhe imbronë, dëmë thëmë, prea armiku të kështu më radhë. Kjo gjithashtu edhe për fëshin, dëmë thëmë, atë mua alatë që shuhet, pra mitësi edhe mbrojtje. Mirë po kjo afërsi, ose kjo të qenit me robin, nuk do me thëmë, si të thamë, afërsi vendore, nuk do me thëmë, si të thamë, afërsi vendore, në thënë distancë, zvoglimit distancës vendore, por dhe më thanë aferësi e diturisë Allahut, e fuqisë, e mbrojtjesë, dashurisë, e kështu me radhë. Edhe në gjuhën arabe, pra kjo, kjo që përë themi nuk është shtrembrim, se këto sektet e devjuara, dhe thotë kapen rrëth këtyne, që, si që ka thanë Allahut, se kërkojnë fitne me disa ajete, qi mund të ken kuptime edhe kështu edhe kështu, edhe kërkojnë fitnë me ato me me, me këto ajete. Mirpo ngjon arabe fjala me'a, nuk do të më thon vetëm të jesh pran, kështu për krah dikujt, por do të më thon edhe të jesh me ta edhe nëse je larg në distancë, do të thon vendore, madje edhe kohore. Do të ka njerëz pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që e duan pejgamberin sallallahu alejhi vesellem e pasojnë sunetin e tij, i ndjekin, ndjekin rrugën e tij në përpikmëri. Ata e ndjejnë pejgamberin sallallahu alejhi vesellem sikur është afër tyre dhe ata janë afër tij. Edhe pse, do të them në me distanca mund të jenë shumë larg, një në lindje, një në perëndim, distancë vendore, po edhe në distancë kohore, do të them edhe pse pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka vdek prepara shumë sekujve. Mirë po, pasuesit e si vërtet, e ndjenë si kur janë gjithmonë me ta, dhe më thënë në udhëzime edhe në pasimin e rrugës së ti. Pashtu e ka pru i bënkajimi, rahimë Allah, dhe shembulin me qabën. Ka njeri që është në lindjë ose në përëndim në tokës, mirë po, prej dashuris shka e ka dhe prej dëshires për ta vizitu qabën, e ndjenë si kur e ka afer, kurse dikush shka është aty... <coughs> komësi i qapës, në më thënë, në ndjenë atë sikur largë dhe nuk interesohet për ta. E, edhe, ka thonë një poeta rabë, e la rubë me njëdnu, wa jez'humu enëhu, ju hibbuke wa nai, ahabbu wa akrabbu, në më thënë, ka shumë spesh, njerës që i ke pranë, aty, afer, në më thënë, do sëtë, jetonë në një shpitë për bashkët, ose e ke kjo shi në spi ose në lagje e ke shumë afër. Edhe pretendonse do, mirëpo thot at që e ke shumë larg, do të thënë me distancë, ai është më dashur edhe më i afërt me ti, me ty. Do të thonë se afër kjo afërsi edhe kjo të qenit me nuk do të thonë vetëm afërsi, do të thonë në vend, por edhe afërsia me dashuri edhe me me tierat. Edhe E përdorim na vend ju anton. Do të thonë unë jam me ty, do tëtë të thotë se unë të mbroj dhe të përkrahj gjithmonë. Në do të thotë se do të jem kudo që të shkosh, kur shkon punën do të vi me ty ose kur shkon shkollë do të vi me ty çdo merat. Për do të thotë jam me ty se zër kur të kesh nevojë unë do të dal në përkrahje. Ose di kus tjetër kur do gjithashtu edhe me të kurcënu, thotë unë jam me ty, do të thonë se e di ku shko në kulevizë, dhe kështu, kështu që nuk e mikë do të. Kjo, se, dhe më thëmë, në kurë themi të qenit me, kurë kur përmendat afërsia në kuran, është vetëm kjo me ije e veçantë. Dhe më thëmë, si ka thëmë Allahu, wa idha se elake i badi anni, fa imni qaribë, dhe më thëmë, nëse robrit e mitë, përmua, unë jam afër. Ska dhe më thëmë e afërsia? O digo dawata ad-da'i idha da'an, do të thënë se unë i përgjigjem lutësit, në lutjes së lutësit kur ai më lutet. Do të thënë atëherë kur lutet, Allahu i përgjigjet dhe është afër me përgjigje, me dëgjim, me pranim e kështu me radhë. Ky ajet ka zbritur si përgjigje për sahabët kur e kanë pyetur pejgamberin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë thënë Rabbuna qareebun fa nunadzihi em ba'idun fa nunadih dhe më thanë, këzoti jona është afer, që ti pëshpërisim, apo është larkë që ta thrasim. Dhe më thanë, kur të lutemi, pra të lutemi me zë tullt, apo me zë të lartë, edhe atë her e ka zbritë Allahu këtë ajetë, pra nëse robrit e mi të pysin për ty, unë jam afer, i përgjigjem lutjes kërë më lutëm. <coughs> po ashtu edhe në hadithin ku kanë thëmë për nga meri sallallahu okay. dhe në sëllem, se robi më, mësë afermi është me Allahun kër është në në qëka? Seqtë. Edhe Allahu është mësë afermi me robin e ti kërë në pjesën e tretë të natës, dhe më thëmë, kër zbret i afrohet që ti dëgjoj, dhe më thëmë, edhe ti pranoj lutjet e robërve të ti. Pashtu më një Hadith transmiton Ebu Musel Eshari, radhiallahu anhu, thot kemi qenë me pengamerin sallallahu anjëm sërmë në një udhëtim, edhe në filum të bëjmë të këbirin me zanë shumë të lartë, atëher në tha pengamerin sallallahu anjëm sëllem, o njërës, si më thanë, ruje një vetë vetën, pra kujdesin një për vetë vetën, ju nuk jeni duke thirur të shurdrin ose atë që mund gonë, më thanë që nuk është këtu, që � Për ajtë të cilin ju e thrisni, e lutni, është gjithë dëgjues dhe është i afert. është ma afer me ju sësa qafa e dëves ku keni hip. Dëmë thënë se, Allahume është afer e dëgjon lutje në tuaj, prandaj mos, mos e mundon një vetën. <coughs> Kjo aferësi është aferësi e veçantë që e ka Allahume, dëmë thënë me robrit e ti besimtar, kur ata i lutën, ose e falenderojnë dhe e madhrojnë. Kjo është, në më thënë, larkë prej dëvijimeve të mëhuezve të cilsive të Allahut, edhe larkë prej dëvijimeve të përngjasuezve të atyre të cilsime, të cilsi të kriesave. Pashtu edhe në hadithin tjetër që e ka përmend imam Bërbehari, rahimahullah, ka thanë në hadithin ku ka thanë për nga meri sallallahu anin sallam Khalak Allahu Adem ala suratihi, në më thënë, Allahu e ka kriju Ademin në forma naty Kjo është e, hadith që transmetohet në Sahih Buhari dhe Sahih Muslim. Ëm për thotë Sheh Rabi <coughs> atu, çka që ka transmetuar Muslimi është e, më i gjatë, më detajë. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, thotë hadith që ka transmetuar Bukhari radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë Këllakë Allahu azza wa jalla Adama ala suratihi dhe thët Allahu e ka kryu Adamin në formën e ti. Tulluhu si të tunë dhiraan, ka qeni gjatë gjëzdet parakra, ose gjëzdet bryla ose gjëzdet kutë, si thënë shqip. Falemma këllakahu kalë, pra kur e ka kryu, i ka thanë idhëb fësallim ala ulaikën nefarë vë hum nefarën minë al-melaikët i gjullusë pra shko, jep ju selam atyre, ati grupit. Dhe thët, kurse ata kanë qenë një grup prej me lajkeve që kanë qenë ullur. Edhe, thët, feste mië ma ju gjibunëk, edhe dy gjojese si do të përgjigjen. Fe inneha të hije tu kevë, të hije tu dhurrijetik, se ajo është përshëndetja jote dhe përshëndetja e pasardhë dhe tu. Athërë, thët, për nga meri sallallahu e sallam, ka shku Ademi, edhe ju ka thënë, assalamu alaikum Assalamu alaykumu wa rahmatullah. Do të them ja kanstu edhe rahmatullah. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra secili që do të hyjë në xhennet do të jetë në formën e ademit i gjat 60 bryla, kurse prej kos ademit deri tani njerëzit vësni mish janë zvogëlul, janë zvogëluar do të them deri tani. Kjo është teksti muslimimit. Kjo e, ka ikhtilaf mes djetarve, më zdjetarëve, qëka dhe me thonë që Allah e ka kriju Ademin në formën e ti. Besoj se kita kemi së qaru, hapo jo? Ja. Mirë, për është një qështje tjetë, dhe me thonë kjo, inshallah, i, kush e, nuk e ka dëgjuë, së kush e ka harru, duhet me rridëgjuë në mësimin ku e kemi së qaru, qëka dhe thotë Allah e ka kriju Ademin në formën e ti. E, mirë për këtu përmend Shekhrebia një tjetër qostje E ajo është Tema që kanë thënë Ndisa sekte Devijuara se Allahun nuk ka form Dëmë thënë Allahut nuk i Atribuat formë bie... Dëmë thënë ata që i kanë më hu Cilësit kanë më hu shumë Në një për e aty në është që Allahun nuk ka formë E këj hadith Edhepse është Pra kuptimi nuk është direkt për atë që Allahu ka formë. Dhe të thëtë, Allahu ka kryu Ademin në formën e tijë, kemi sjaru që ka të të thotë. Por, në hadith tjetër është edhe më iqartë. Se thotë, nga i Buhrera rëdhi Allahu anhu, edhe përkjetë nuk ka iqtilaftë, më thënë është më iqartë. është më iqartë, ka transmetu Bukhariu dhe Muslimi, gjithashtu. Thotë e Buhrera rëdhi Allahu anhu, Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se disa njerëz i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, a do ta shoqim Zotin ton ditën e gjykimit? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dëmtoheni ose a keni mundësi po të gjith ta shihni hanën kur është e plot? Kan thënë, po i dërguari i Allahut. Ka thënë, a keni mundësi ta shihni të gjithë diellin kur është kur nuk ka vranësira? Kanë thonë, po i, dërgi, o, i dërguari Allahut, atëherë ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem, fe inë në kumë të raunë në huke dhalik, gjithashtë, njësoj dhëta shifni edhe Allahun. Thotë Allahut dhët i bashkoj njerëzit në ditën e gjegimit, edhe dhët i thotë, kus e ka adhuruar dikan, e, le të apasoj atë që e ka adhuruar, edhe atëherë dhët vi djeli, dhët apasojnë, ata që e ka adhuru djelin, dhët apasojnë djelin edhe ata që i kanë adhuru hanën dhe ta pasojnë hanën ata që i kanë pasu tagutët e ndryshën dhe të i pasojnë tagutët e tyre dhe do të mbetet ky umet dhe në mesin e tyre dhe tjene dhe munafikët dhe Allahu do t'ju vi në një form që, që nuk është forma e ti që njerëzë, dëmë thënë besintartë, nuk e njohin në atë form dhe do t'ju thotë, unë jam zoti juaj atëhera ata do të thonë Ne udhu billahi minkë, në më thënë Allahu në arruajt, prejteje, ne nuk lëvizim prej këtu, dheri sa të vijë zotë i jonë. Atëherë, Allahu, po thënë, kur të vijë zotë i jonë, ne do të njohim. Atëherë, thëtë, ju vjenë Allahu në formën e ti, të cilën ata e njohim. Dhe do të thëtë, unë jam zotë i uaj, dhe ata do thënë ti e zotë i jonë, dhe do të apasojnë. Atëherë, do të, Atëher, të vijëhet ura mbi gjehenem, dhe thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem do të jem un me umetin tim të parët që do ta kalojmë urën. Edhe at dit do të flasin vetëm pejgamberët dhe fjalat e pejgamberëve ose lutja e pejgamberëve do të jetë allahumma sallim sallim. Do të thonë allah nasputo allah nambroj. Do të thikë hadith është i qartë se Allahu ka formë. Do të thonë forma asnjë prej të cilsive të Allahu të subhanahu wa ta'ala dhe ne i besojmë ne besojmë se Allahu ka formë, ashtu si i takonë madrisë të ti edhe formë që nuk i nxanë të cilsive të kryesave si që i besojmë të gjitha cilsive që Allahu i ka zbëjt me librinë të ti ose në sunetin e të dërguarët të ti, sallallahu aleyhi wasallem duke mos i përngjarë Me as një kryes, du, du duke mos i përngjasuar me cilësit e kryesave, As duke mos i dhën shembuj, edhe duke mos i lakuar dhe duke mos i mëhuar. Pra kjo si që është rruga e selefëve dhe imamëve të udhëzuar. Në kundrështim me ata që i mëhojnë ose që i përngjasojnë cilësit e Allahut me cilësit e kryesave, dhe Allahu është i mëdruar nga gjithë kjo, dhe i lartësuar, e i pastruar nga jo që ja përskruin i një rantët. <coughs> eh, hadith tjetër që ka përmend këtu autori Mamber Behari, Rahim e Allah, është fjale e për nga Merit sallallahu aleyhi wa sallem, Ra e tu rabbi fi Ahsen i sura, të më thënë e kam pa zotin tim në formën më të bukur. Eh, kjo është hadith që është transmitun në disa mënyra, me disa rrug, edhe me disa tekstet ndryshme. Dhe thëtë këtu ka një studim të hëllësishëm Shekherë Bia, që ashtë në disa facë, pra e, studim në aspektin e hadithit. Që të regon se këj hadith, ajo që është e, esakt, është deri këtu tekstit, më thënë e kam pasë zotin tim në formën më të bukur. Pas të ai ka shtojtës atjera, pa ata janë shumë të dopta, më thënë transpetime, shum të dogta dhe nuk janë të sakta. Ëh, në ato transmetime përmendet një fjalë se Allahu ja ka zbulluar pejgamberit sallallahu alejhi dhe selem të tokës, edhe ai thot, do të them si është transmetimi, gjëra se pejgamberi sallallahu alejhi dhe selem ka tham, atëher, thënë, ather emso vë doturin e lavhit dhe kalemit. Do të them çka kanë dhënë ul mahfud dhe çka është shkruar me kalemi, të gjitha ditorit i ka fituar pejgamberi sallallahu alejhi dhe selem, që usbesimi Sufive, sufive, për. E këj hadith është shumë i dopt, disa kanë thënë se është e, pra ka së qëri me këtu në aspektet hadithit, ndështa nuk është e, e përstatshme që të loveni me atës sëpse duhet me vazë diturit hadithit. Pra disa predjetarëve kanë thënë se është me udu, disa kanë thënë se është munker, pra shkallë të matullëta të hadithit, ajo nuk është të sakt. Sidomost kjo fjalli, të bëjë ndesme Kur'anin edhe Sunetin e saktë. Do thot prej Kur'anit ka ajete që kanë thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, "Qul la ya'lamul qul la ya'lamu men fi s-samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Do thënë thuaj ghaibin pse ashten nuk e në çije je në tokë nuk e di askush përveç Allahut. Pastaj thuajeti "Qul la aqulu lakum indi khaza'in Allah." Pra thuaj un nuk ju them juve se i kam thesaret e Allahut wala a'lamul ghaib dhe nuk e di të psehtën wala aqulu lakum inni malik dhe nuk ju them se un jam me lajke. Po ashtu ka than Allahu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu pra tek Allahu janë çelçat e psehtsisë dhe nuk i di askush tjetër për veçti. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr dhe Allahu aty s'ka kam tokë ndet e na jet tjetër ku ka thënë Allahu qul, pra kjo është qul e drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thuaj la amliku li nafsi naf'an wala darra. Do të thotë un nuk kam dorë për veten time dëm ose dobi. Çi më bëhet as dëm as dobi, illa ma sa Allah, përveç asaj që do Allahu. Wa law kuntu a'lamu al-ghaib la stakthartu min al-khair wama massani as-soo. Edhe sigurt ta kisha ditë gajbin pse tën dhe ta kisha shtu të miren për vete dhe nuk dhe të më kishte qëllu asë një ekeqe. In anna illa në dhiru, më e beshiru, më likau minun, unë nuk jam asë gjëtjetër për vete se e, paralemrues, ose qërtues dhe përgëzues për njerëzit që besojnë. Pashtu, ka thënë Allahu, fe kull innem el ghajbu lillah, thuaj ghajbi është vetëm për Allahun, Wa lillahi ghajbu sëmavati wal ardh, wa ilahi jurgh'u l'amru kullu, pra vetëm i Allahu të është ghajbi, pra fshehtësia e qieve dhe tokës, dhe të aj këthehet gjdo qashtje. Pashtu, inna Laha alimu ghajbi sëmavati wal ardh, inna hu alimu në bidhati së dur, dhe të Allahu është i gjithdishëm për të fshehtë atë e qieve dhe të tokës, dhe Allahu është i gjithdishëm për atësë që ka ka në gjokësët e njerëzë, dhe ajetet tjera, dhe hadithet tjera sahia, dhe më than që e kundrështojnë këtë fjali, e cila është, dhe më than, në aspekt të transpetimit të hadithit është shumë e dobët, ose është erajshme. e rejshme. Këto, dhe më than, pra për kësa imësojmë dhe ditshka, duhet me pasë kujtesë, që kur thuhet ditshka, se e ka than për nga meri sallallahu hane i vësallem, njëherë duhet të adim, a është e vërt ashtovërtet se e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atëra si do të përgjigjemi do të përgjigjemi siç është përgjigjë Abu Bekr as-Siddiq radiallahu anhu edhe si na ka urdhëruar Allahu kullu min indi rabbina thon këto janë prej Zotit tonë gjithta janë shpallje ne i besojmë nuk kemi dyshim nëse e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ashtu ashtu mirë po tani un nuk e di komentimin e sakt të kësaj fjale atë do thotë nëse nuk e di un nuk e di komentimin e sakt, por i besoj pa asnjë dyshim. Kur mëson komentimin e sakt, thëresohet dituria, dhe shtohet bindja, shtohet e imani. Kjo është e, raporti me tekstet e Kuranit dhe të Sunetit ato që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ky është qëndrimi i Al-Sunne wal-Jamaa kurse devijime devi të ndryshme sektet e lloj-llojshme Ose i mahojnë, ata që s'mund t'i kuptojnë me, me mendjet e tyre, ose i mahojnë, ose i komentojnë si pas epshe dhe të vejta. Dheri këtu, Wallahu a'lem, o sallallahu a'sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed, wa akhiru da'wana, anil hamdillillahi rabbil alamin.